Continuem a la sintonia de ràdio Palafrugell, tornem de la pausa publicitària en aquest magazín matinal de l'Hora del Peix Fregit, i com és habitual els dilluns, doncs tornem amb la recomanació de sèries que ens porta una setmana més en Narcís Mir. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. Doncs un dilluns més que tenim aquí amb nosaltres i una nova sèrie que ens portes. En aquest cas, estem parlant d'una nova sèrie? Una minissèrie de sis capítols i una única temporada. I que em volia parlar avui perquè suposo que t'agradarà. Aviam. Perquè hi ha poques, poques sèries televisives que se centrin en el món de, del periodisme. Uh -huh. O com a mínim doncs, fa fa temps que no en veiem d'interessants. I aquesta, eh, que es titula Près, doncs eh, se centra en això. I sobretot és interessant perquè fa una reflexió sobre cap on, cap on va aquest ofici del, del periodisme. Uh -huh. Els deies tu, una minisèrie Són sis eh, capítols Deies, eh, en aquest cas eh, Britànica, no? Aquesta sèrie? Sí, sí, sí uh, Això fa doncs, que a, a nivell de, de contingut doncs, Sigui una sèrie molt, molt ben portada Molt ben estructurada i, com sempre, les sèries britàniques molt seriós i molt, molt interessant de, de, de veure. Uh -huh. I, doncs, pels que us agrada el món de, de les noves tecnologies, de la nova era digital, de com evoluciona el periodisme i els, els diaris, les notícies, doncs és, un, és una bona sèrie per, per reflexionar-hi, no?, per veure com els diaris tradicionals, podríem dir que, que, que es queden enrere... Eh, si no s'adapten a, a aquesta era digital de la informació que la gent la vol eh, al moment, eh, aquesta immediatesa que, que, que demanen els usuaris i estar informats la, les 24 hores del dia en tot moment o veure com també poden ser un espai de reflexió eh, doncs amb, més, amb més contingut i que tinguin una, una evolució dins el món i que trobin el seu encaix dins, dins el món de, de la premsa. No? Mm -hmm. I això ho fa doncs, eh, amb una sèrie molt dinàmica, carregada d'intriga i que contraposa a dos, a dos personatges, els dos protagonistes, d'una banda eh, situats a dos diaris diferents. Eh? Ens situa a... Són dos diaris ficticis, un que es diu The Herald, que és més progressista i, i tal i davant d'una un, premsa més sensacionalista i de buscar el titular fàcil i agressiu i, i interessant com és el The Post mm -hmm. no? i bé, són dos punts de vista de, de, de la nova manera de fer eh, periodisme amb l'objectiu clar doncs, de traure lectors i de, i, de, i de vendre diaris, no? Dos contraposicions de, dels seus dos protagonistes i dos punts de vista diferents que també ens fan reflexionar sobre cap on evoluciona al món de la premsa avui dia Una sèrie doncs, que ve molt a l'actualitat no? malgrat que de fet es va estrenar el setembre de l'any passat sí. i per tant eh, ens explica aquesta dir dicotomia no? entre la premsa que tria doncs, poder eh, voler fer reportatges més elaborats amb una mica més, de, que, més reflexió que tu deies en part que, doncs, es deixa'm d'ho potser pels titulars una mica més sí. sí, sí. que criden més, no?, aquesta tendència del titular eh, que crida atenció perquè hi hagi més clics, no?, estem sí. en això, no?, més sí, o menys. Sí, sí, sí. I, bé, són, són dos maneres d'entendre-ho i suposo que, en el fons, és el que ha succeït a la nostra societat, no?, i aquest tipus de mitjans, doncs, han, han d'anar buscant el, el seu forat. Hi haurà gent que té una idea, doncs, més podríem dir, més nostàlgica, no?, de, dels mitjans entendre'ls com, com els en teníem abans uh -huh. I, i en aquest sentit podríem dir que el creador de, de la sèrie, que és Mike Barley que, que ha fet altres sèries com Doctor Foster, etcètera eh, la, la idea inicial de, de la sèrie li va sortir d'això, no?, i considera que eh, alguns diaris s'han de mantenir amb l'esperit que tenien abans, en el sentit de que... Eh, igual que molta gent ha tornat a escoltar els vinils uh -huh. no? i fer servir els sí. uh, uh, que consideràvem abans els discos, doncs, uh, també té el seu espai aquest tipus de premsa, no? més, més nostàlgica, més de reflexió, més de uh, tocar el paper del diari, uh, tenir una estona per llegir per reflexionar, i a partir d'aquesta idea doncs li va sorgir la idea de la sèrie televisiva i contraposar la, les dues maneres d'entendre el periodisme i la informació eh, d'avui dia en aquesta quarta revolució industrial que hem tingut, que és l'era aquesta de la informació. I en aquest cas, i es posiciona a la sèrie? Es veu que una digui, o que es digui aquest tipus de periodisme sí m'agrada més i aquest no, no tant? Bàsicament el que, el que fa és que, és a dir, els dos els dos mitjans el que necessiten és vendre diaris per viure i mentre un ho busca d'una manera més això, més estructurada i més més reflexiva, uh -huh. l'altre doncs, es deixa portar més per, per la intuïció i, per, i, per, i per, pels canvis del moment. No? Ell ho posa sobre la taula i que cadascú escolleixi i que hi ha públic per les, per les dues opcions. Eh? Uh -huh. En aquest cas, doncs, una sèrie britànica, com deies tu, aquest que anar doncs, més poder no tan... Més seriós, no? més de rigorositat i sí, també... i té aquesta elegància de, de, dels actors britànics, de, de la manera de fer britànica, d'aquesta eh, reflexió de, de buscar també eh, aquest fet de no posicionar-se, no? de, de donar-te les opcions que tu, mm -hmm. per tu mateix ho pensis i tinguis les dues opcions i, i puguis triar. Um, ens deies ara doncs, aquests actors, no sé si el repartiment és conegut per Sí, el... sí, hi ha, hi ha dos actors que són els dos, els dos protagonistes que, que val la pena destacar d'una banda David Sackett que, que el coneixem per aquestes sèries eternes eh? la sèrie de Poirot de... l'adaptació de Poirot a de... A la televisió que si veieu 8TV moltes vegades doncs, la tornen a, a repetir Sí, de tant doncs, És un actor molt, molt conegut I d'altra banda Ben Chaplin que és un actor que, que ha participat al cinema que, que, que ha fet multitud de coses i que ara està eh, en un moment bo de la seva carrera I aquí doncs, ho demostra eh, és, és, Són els dos actors principals I també hi ha Charlotte Riley que també és una bona actriu i funciona el repartiment excel·lentment perquè és una, és una sèrie excel·lent doncs una sèrie que no sé si cada capítol tenim més o menys la durada aproximadament una hora cada capítol, són sis capítols una Ops. única temporada doncs uh, res, sis horetes, eh el que seria, està ja tancada eh? no? es té... en principi, principi final, sí, en no? principi han treballat així i es pot veure una plataforma que es diu Filmin Uh -huh. també algun dia hauríem de parlar aquí perquè també fa una aposta doncs, pel cinema més clàssic és una plataforma que a diferència de, de Netflix o HBO que treballa molt a l'actualitat la, és difícil trobar pel·lícules antigues i Filmin és, ha fet una aposta per recuperar eh, pel·lícules doncs, de, de, de 10, 20, 30 anys enrere uh -huh. i actualment doncs, aquesta sèrie la podem veure a Filmin i per últim eh, has començat dient una sèrie doncs, que té un, toca un tema que no, no se sol abordar gaire en les sèries com és aquest del periodisme mm, no sé si tens un per què, no s'acaba de tractar aquest tema en aquest cas està molt enfocat en una cosa actual no? que és aquest canvi eh, doncs, que han, han hagut de fer molts de... Moltes eh, mol molts mitjans de comunicació en aquest cas, en aquest, en aquest canvi el Sí, digital. perquè ens trobem moltes vegades que hi ha moltes sèries que parlen d'actualitat parlen de política i el fet de, de, de la premsa i de la informació sempre hi és present mm -hmm. sempre hi ha un fil conductor que, que t'hi posa, alguns personatges que, que surten, però a, estrictament ficar-nos a dins de la redacció d'un diari veure com treballen el dia a dia com escollen la portada com escollen eh, quina fotografia es la cobrirà segons quina temàtica mm -hmm. això sí que Uh, és, és difícil veure a les sèries televisions i, i aquí hi és no? i hi ha les reunions de redacció les discussions que hi ha sobre el fet aquest de, no? tenir, tenir que t'arribi a la redacció una foto uh, molt potent, sensacionalista i sàpiguer doncs, uh, o arribar a triar si, si ha d'obrir la portada, si no l'ha d'obrir si, si pot crear algun, alguna mena de conflicte mm -hmm. tot això és el que reflexa la sèrie i que a vegades doncs, trobem a faltar a la petita pantalla doncs aquells que estiguem més uh, ficats dins d'aquest món doncs potser ens atrapa més fàcilment però crec que és interessant per a, per a tothom, per al gran públic perquè al final doncs, també veus com, com funciona un diari en aquest cas que se senten doncs, en els uh, rotatius impresos uh, doncs interessant aquesta recomanació d'aquesta sèrie, sortim una mica també d'aquesta uh, sí. plataforma Netflix no? que sembla que a vegades vagi de, de, de menjar tot, uh, tot el món de les sí, sèries bàsicament sí però eh, fem aquesta recomanació Narcís eh, no hem d'afegir res més, no crec? No, no, el que deies, no, no només eh, si sou gent que us agrada el món de la informació del periodisme us agradar, sinó que també té totes aquestes intrigues i aquests mecanismes funcionen bé eh, a la sèrie televisiva i és una sèrie molt, molt recomanable i, i interessant de veure. Molt bé, doncs Narcís, ens doncs, trobem la setmana que ve amb més sèries i amb una nova recomanació o una nova recuperació. Això, cap. dilluns que veu un nou capítol.